Book 2 78 78 78 Assifat 1 Adjektive 1 Adjektive 1 Imraetun eine alte frau eine alte frau imra'atun samina eine dicke frau eine dicke frau imra'atun fuduliyya eine neugierige frau eine neugierige frau <sehrative imratun jdeida> ein neuer wagen Ein neuer wagen ein schneller wagen ein schneller wagen ein bequemer wagen ein bequemer wagen ein blaues kleid ein blaues kleid Ein rotes Kleid Ein rotes Kleid Ein grünes Kleid Ein grünes Kleid شنطة يد Eine schwarze Tasche Eine schwarze Tasche eine braune tasche eine braune tasche chant eine weiße tasche eine weiße tasche Näsun nette leute nette leute höfliche leute höfliche leute nasun muhimun interessante leute interessante leute aṭfālun maḥbūbūn liebe kinder liebe kinder freche kinder freche kinder Brave Kinder. Brave Kinder.